Серед жвавого руху в залі Матільда з плачем борониться від матері. Дивлюся, слухаю. Все перед очима Олег, з тривогою вимовила Зінаїда. Чи він видріпається з біди, як тут? Ай, міцно побудовано було, скрикнув Аркадій, мотив нападу маніяка вночі. Лікарська штука з гіпсу, ніби назвихнуту шиїв. Моторошна стаття в газеті про чудись парку близьк. Він'ємін мріє. Такого оборонця і нам весь закрут розрізав до кісточок. Невбачна розведінка з дітьми. Злочин кинулась, жаліє Зінаїда. Тоді ж рукав їй приторкнула Марта Мірник. Чи можу просити на жіночу розмову окремо? Ходім до відчинених вікон, Марта. Встають осторонь, і вчителька передає гроші. Просьбу маю. Доручіть 17 доларів. Більше нема при мені, невдалій жінці. Охоче, відійшовши і додавши трохи своїх зелених, Зінаїда відводить матір Матільди на протилежний край. Пані, прийміть подарунок для дітей, тут 25 доларів, від невідомої. Моя знайома з міського відділу забезпечення подзвонить до вас про додаткову допомогу. Ми програли, сказала мова аж звинувачуючи жінка, дякую за несподіваний подарунок взяла гроші і гостро з неприязні поглянула. Про допомогу клопотатись обіцяли мені службовці з суду. А ви самі хто? Якщо ви з прибічників лікарі, чого вам треба? Більшого сорому мого? Ось вам сльози мої під ноги, пучками струсила уявні краплі з очей додолу. Йдіть, сказала і сама відступила сердита. Зінаїда ж, зауваживши, в неї страшенно сухі очі вернулась до своїх. Перечуття в Олега були гіркущі, згадує Венемін. Почасти справжуються, погрозою тюрми в ганьбі. Аркадій поправив. Різниця. Проти мого брата хитруни співп'янюги жінки збудували систему причепок, мов капкан. А Олег сам собі вистроїв пастку і заклепав про світ. Подумайте, як страшно пропадає його доля, журиться Зінеїда. Йому, можливо, присудиться до жизна тюрма або і страта. «Буває вихід. В останніх нещастях – вихід до порятунків», – втішає Марта. Але з гіркотою Вен'ямін посумнівався. «Тут трудно. З залізними пружинами, забризканими в кров, замкнуто. Побачим, по короткому допиті, як першого на підозрі його відпустили, аби з постійного його острого нагляду зловити вточні докази. Боюся в підробленні. Тоді могила». Перший вирок на баржі, в колишніх майстернях, вночі при стіні поставлено крісло для замаскованого. Він у сірому балахоні непорушний, мов надгробник. Звуть привид. По сторонах прикипіли два підручні, і від нього кожен шептаний наказ, випростовуючись, голосно повторюють для довірених слухачів співучасників справи. Перший підручний, почувши, проголошує. Непевні відійшли, зламавши присягу, і думають процвітати. Помилка. У нас руки досить довгі. Сповнити їм вирок і погасити шкоду. Тут застаються випробуванні з твердістю, собі на користь і в розвиток руху. Як завжди, спершу у нас нагорода. Другий підручний, дістаючи від замаскованця пакети, віддає в руки викликаних. Для пожежника. Чотири тисячі, як завжди, в порядку, пожежник. Вистачить, аби хоч криничку вирити з водою. Другий підручний. Пізніше домой на нову помпу. Бистро в ділі обертайся. А тобі тінь? Трохи більш, ніж попереду. Три тисячі. Як? Тінь. Животи однакові, як каструлі – ні. Другий підручний. Трудись більше, своєю каструлею накриєш другі, і їх миски теж запевняють. На твою широку долоню ключарю також три тисячі підходять. «Ключар, що ж?» «Мені аби стало до ключа докупити замок з воротами», «другий підручний, заробиш і на дашок зверху, виконуй справно, що кажем». «Моряк і поштар у спільній дії, як на молодість гаразд, по тисячі на початках, ну що?» «Моряк, зможу купити блюдечко з голубим розводом», «поштар, на скарпетки всі сіру риску вистачить», «другий підручний, терпець-терпець і справність» покладеться дещо срібного торту на блюдечко і додасться золотої вакси на взуття.